гострі зубинята якого вп'ялися йому в палець. Крепта Мелфо відступили, а Гойл, завиваючи, намагався скинути Скеберса. Коли нарешті Скеберс відлетів і гупнувся в шибку, вся трійця миттю зникла. Мабуть, вони подумали, що серед ласощів причаїлися й інші щури, або, можливо, почули кроки, бо замить до купе увійшла Герміона Грейнджер Що тут скоїлося? Здивувалася вона Поглядаючи на розкидані По підлозі ласощі і Рона Що тримав за хвіст пацюка а Він мабуть у нокауті Пояснював Гаррі Рон А тоді придивився до Скеберса Ні, я просто не вірю Він знову спить? Пацюк і справді заснув. «Ти що, колись уже бачив Мелфоя?» Гаррі розповів про зустріч на алеї Діагон. «Я чув про цю родину», – спохмурнів Рон. «Вони чи не перші повернулися до нас, коли пропав відомо хто?» «Сказали, що були, мовляв, зачакловані. А мій тато не вірить». Каже, що батькові Мелфоя не варто виправдовуватись, чому він перейшов до темних сил. Рон повернувся до Герміони. «Тобі щось потрібно?» «Краще мерщію одігніть мантії, бо я щойно була в машиніста, і він сказав, що ми майже доїхали. А ви часом не билися, га? Ще не приїхали, а ви вже шукаєте клопоту». Це скебер збився, а не ми. Сердито зиркнув на неї Рон. Може, ти вийдеш, поки ми переодягнемось. Гаразд. Я зайшла тільки тому, що всюди страшний рух. Всі поводяться, як діти, і гасають коридорами, фиркнула Герміона. А у тебе, до речі, бруд на носі, ти знаєш? Рон люто подивився їй у слід. Гаррі визирнув з вікна. На дворі вже сутеніло. Під пурпуровим небом видніли ліси та гори. Поїзд справді їхав трохи повільніше. Гаррі і Рон поскидали куртки і накинули довгі чорні мантії. Ронова мантія була йому трохи закоротка, і з-під неї визирали кросівки. У поїзді пролунало оголошення – за п'ять хвилин прибуваємо до Гогворцу. Просимо залишити багаж у вагонах. Його доставлять до школи окремо. Гаррі від хвилювання забило дух. Аронове обличчя під веснянками стало блідим, як полотно. Вони позапихали до кишень рештки ласощів і приєдналися до учнів, що збилися в коридорі. Поїзд уповільнив рух, і, зрештою, зупинився. Всі ринули до дверей, виходячи на маленьку темну платформу. Гаррі здригнувся від холодного нічного повітря. Аж ось над головами застрибали світла ліхтаря, і Гаррі почув знайомий голос. «Перші кляси! Перші кляси! Сюди! Гаррі, все файно!» Над морем голів проминилося радістю велике заросле обличчя Гегріда. «За мною, за мною! Ще є перші кляси! Кожен нехай сидить під ноги! Перші кляси за мною!» Ковзаючись і спотикаючись, учні вслід за Геґрідом спускалися крутою війською стежиною. У стежки Залігала така пітьма, що в гарі здавалося, ніби там ростуть густі дерева. Майже ніхто не розмовляв. Невіл, що постійно губив свою жабку, кілька разів шморгнув носом. "Зараз ви вперше побачите Гоґвортс", гукнув через плече Гегріт. «Осьо, за цим рогом". Пролунало голосне: "О! Вузьенька стежка" раптово вивели їх на берег Широкого Чорного озера. На тому боці озера на верхівці Високої гори здіймався